Олена лягла на диван і, міцно затиснувши повіки, намагалася забутись. Поволі з великого хаосу почали виникати логічні думки. Перша з них була побігти до Аркадія і признатись йому, якої смертальної образи від Тівки, Зажадати, щоб побив ту ледащицю і прогнав на сто вітрів з їх дому. Хай разом з нею прожене і Василюшку. Хоч завіщо Василюшку. Олена гарячково ловила. Зв'язувала в один ланцюг поодинокі слова, інтонації голосу, вирази поглядів Василюшки, щоб сплести хоч би якусь підставу для Марининої підозри. Але марно. Не могла нічого знайти. Василюшка був завжди з нею бездоганно коректний. Один тільки момент викликав сумнів. Сталося це в самому початку її життя з Аркадієм. Одного разу зіпсувався замок у буфеті в їдальні, і ніяк не можна було його відімкнути. Олена була тоді вагітна Катериною, сама не відаючи про це, а тому надмірно дражлива. Шарпнула ключем раз, другий, третій. «Василюшко!» Заволала, знервована до сліз, з приводу такої дрібнички. Прибіг у ту ж мить, наче чекав під дверима. Покоперсав щось ножиком і вільно відімкнув. Олена захотіла й собі відімкнути химерний замок. І коли так поралась ключем біля замка, а Василюшка, схилений над нею з виглядом учителя, стежив за тією спробою, відчула раптом Теплий подих на своїй шиї Запитливо звела очі І ще встигла помітити Рух Василющиної голови Що блискавично відсахнулась Виглядало так Ніби Василюшка Нижком вдихав запах її тіла Цей епізод Давно вилетів волени з голови І тільки неприємність Яку заподіяла їй Мариня Знову нагадала про це Щоправда, снився раз Олені Василюшка. Був у гусарській формі і танцював з нею вальс. І хоч Василюшка був точнісінько таким, як наяву, Олена знала чомусь, що то не Василюшка, а Орест Білинський. Олена мала у вісні Батистову, у білу градку Сукенку, і рука його ніжно голубила її спину не поскаржилась тоді Аркадієві на Мариню. І коли минула перша хвиля образи, і Олена трохи заспокоїлась, вона інакшими очима подивилась на цю справу. Мариня теж не згадувала хоч би натяком про той випадок. Тільки її ставлення до Олени відтоді стало уважнішим і разом з тим фамільярнішим. Обидві зрозуміли це як таємну угоду між собою – що мала тривати до смерті. За кілька років після цієї пригоди Василюшка заповів одного дня несподіванку. пиячив уже тоді і тому насамперед упився, потім побрився, надів на себе святковий чорний костюм і церемонно попросив Марисю стати його дружиною. На велике здивування всіх домашніх Мариня відмовилась від такої честі. Було дати напитися мені тоді, як я спрагу мала. Тепер дякую вашанці. Без жалю дозволила йому відійти від Річинських. Навіть не попрощалась з ним. Помре десь під ліхтарем, і пес не гавкне за ним, сказала Олені, потім зітхнула смутно. Які ж то хлопи завжди дурні. Василюшка відійшов, а Мариня залишилась. І нікого це не дивувало, ніби воно і не могло бути інакше. Скінчивши молитву, Мариня пополоскала водою рот і взялася розпалювати плиту. Катерина мала свій, трохи неприємний спосіб наказувати. Хай Мариня видасть снідання і зараз таки віднесе срібло тітці Клавді. Отакої, панна, ще вчора потай забрали своє срібло клав Клавду Челяць ще й досі називала панною. Катерині не сподобався такий поспіх. Хай Мариня подасть сюди наше срібло. Але тільки но почала лічити, відразу ж помітила брак лопатки для тортів. Лопатка була срібна, зроблена на зразок венеціанського мережева. Мариню, а де коронкова лопатка? Мариня позіхнула на весь рот. а «Панна, забрали лопатку?» «Як забрали?» гостро спитала Катерина. «Що Мариня мовить?» «Забрали, та й годі. Казали, що то їх лопатка, а ми позичили в них її ще на хрестини Славусі і не віддали більше. А чи я знаю, як то було?» «Як я прийшла, то Славуся мала вже три рочки». Катерині пригадувалось, ніби крісон, що колись тітка Клавда у приступі сімейного сантименту, подарувала ту лопатку чи не Катерині навіть як найстаршій з-поміж сестер, а тепер так, по-злодійському, відібрала її назад. Не повинна була цього робити, тим більше поза Катерининими плечима, фе. Та чого паннуся засумували через ту дурну лопатку? От будемо справляти панунці весілля – і вже панунця самі припильнують, щоб лопатка лишилась при панунці. Катерину завжди сердило те, як Мариня давала їй свої напучення. Вона навіть злилась на матір, що з однаковою покірною увагою вислуховувала Мариню, як і своїх дочок. Хай Мариня свої поуки тримає при собі, і щоб покласти край розмові про тітку Клавду чи пак про лопатку, Заглянула Катерина в горщик, де саме кипіла кава, чого Мариня дає так трішки цикорію до кави, бо їмось не люблять багато цикорію. То була неправда. Олена не розумілась на сортах кави. Зате Мариня під рукою Василюшки не тільки навчилась розпізнавати гатунки кави, але й мала свій, запозичений від самої графині рецепт готування цього питва якого і дотримувалась з непохитною енергією. На підвечірок купить Мариня пачку ячмінної кави луна, а то зернисту каву, що ще є в хаті, хай Мариня засипле до пляшки, закоркує щільно, і будемо держати тільки для гостей. Катерина в душі боялася Марині, тому вона навмисно викликала свою думку рівним, упевненим тоном, щоб відразу. Приголомшити Мариню і не дати їй часу на заперечення. Мариня аж цмокнула від образи чи здивування. «А то що знову за новація?» «Як так? То будуть панунця хіба самі ту луну варити, бо я не вмію?» «Скільки років пилася в цьому домі людська кава, а тепер зачинають щось вигадувати. Як то кажуть, не стало господаря, то дехто починає вже нові порядки заводити». Остання фраза була сказана півшепотом, і Катерина була рада з того, що могла вдати, ніби нічого не почула. Мариня, безперечно, мала сьогодні лихий настрій, і Катерина вирішила не дратувати її. По вчорашній тризні була сила праці, боялася просто зноровити дівку. Мариня повинна знати, що каву «Луна» виробляє наша українська кооперативна фабрика – і тому нашим обов'язком є підтримати свій промисел. Навіть коли б та кава була менш смачна від справжньої, зернистої. Хай Мариня бере собі приклад з поляків, чи хоч би з євреїв, як вони. Але Мариня не дала їй докінчити думку. А я тої самої. Я цікаво знати, чи директор Луни п'є на сніданок ту ячмінку. Напевно, п'є Мокко першої кляси. Ет, що мені, панунця, тою кооперативкою очі замилює. Катерина замовкла. Вона інстинктивно вгадувала слова, що тремтіли в Марині на кінчику язика, але не хотіла почути саме з її уст. Подвір'я перед хатою, таке завжди зразково чисте, було тепер устелене сіном і кінським послідом. І відразу з'явилась грая горобців що, розгрібаючи стеблини, порпалися в смітті. Як упорується Марина на кухні, лагідно заговорила Катерина, то треба буде подвір'я замести. Мариня подивилась на Катерину довгим поглядом. Або то моя робота? Мариня була не на жарт зла, не розуміла, і це їй найбільш допікало, як то могло статись. Як могло дійти до такого стану, щоб у цьому багатому панському домі, де хіба пташиного молока бракувало, раптом не вистачає кількох зайвих злотих у місяць на порядну каву? Можна, вона це розуміє, і треба буде перестати купувати дорогі капелюхи, треба буде зректись ложі в театрі і балів. Але щоб відмовляти собі в чашці зернистої кави, не розуміла. Не могла розібрати... Чи їй тоді за життя покійного, земелька хай буде йому пухом, увижалось якесь химерне багатство, чи тепер плутається вона в якомусь кошмарному сні? Помітивши, що Катерина все ж таки чекає на відповідь, буркнула то фірма не повинні були зробити порядок за собою. Катерина пропустила повз вуха і це зауваження вирішила твердо не датись дівці спровокувати себе. Чи Мариня була при тому, як фірмани забирали упряж з возовні? Не порозтягали вони там нашого сіна? — А я тої самої. Акурат ксюндзівські коні їли б наше торішнє, струхле сіно. Я бігме не знаю, по що ти сіно тримати? Хіба що їмось думають козу купувати? Додала прикро, примруживши свої все ще буйні, закручені до гори вії. Катерина мовчки уклала коси на голові, задивившись через вікно на чужі сади. Мариня, ніби почуваючи, що не виведе сьогодні Катерини з рівноваги, заговорила лагідніше. Та сіна не порозтягували, але чугрівський фірман украв наше пужално від Фаетона». Катерину аж струсонуло щось. «Котре? Те парадне від повозу? Як украв? Що значить «украв»? А де Мариня була?» Пужавно, теж одна з фантазій Аркадія. Було дороге, зі шкирі і лаку, щедро інкрустоване сріблом та міддю, справжній мистецький витвір. Власник похоронного бюро – що купив у річинських коні і Файтон, Дуже задивлявся на те пужално. Давав десятку до загальної суми, проте ні Аркадій, ні Олена не могли зважитись продати ту цяцьку. Була думка, що, може, колись зберуться на коні і Файтон, Але на таке пужално зовсім певно не спромоглися б ніколи. Катерині аж в очах замерехтіло від такої звістки. Запитала не знати, котрий уже раз. «А де ж Мариня на той час була?» «Та теж була. Тримала ліхтар, щоб могли добре виїхати. І він на марининих очах украв?» – не могла второпати Катерина. «Хіба ж я знаю, чи то називається украв?» – розсердилась і собі Мариня. Паннунця на мене таким голосом, якби я з ним спілку мала чи що». А то було так. Як уже вмістились на бричці, він витягає пужално з набрички вже з батогом та й каже до Стрийка Нестора подивіться на його мость, що за пужално я пристарав. Я щенила крик, а він по конях та й поїхав. А Стрийко Нестор, хоч би йому слово сказали, Пужална не подарую, щоб сама мала по нього поїхати подумала вголос Катерина. «До Марині ж сказала. «Так не може бути, Мариню!» «Правда? Я сама кажу, що так не може бути!» «Хай Мариня подасть мені фланель!» «Скільки разів я говорила Марині, що срібло не можна скидати на купу, а кожну штучку треба фланеллю переложити!» «Мариню, а це ніж?» «Хай Мариня подивиться на нього!» Та що, панунця, причепились нині до мене? Срібло чистила не я, а Неля. Хай уже з цією кавою впораюсь, бо чую, що панни повставали, зараз снідати схочуть. В коридорі пролунали кроки людини в сандалях, а вслід за тим почувся плескіт води. Зараз по сніданні треба відвести вазони з квітами до городника. Треба було вчора подумати про те... Мариня відставила каву на бік, і підлоба глянула на Катерину. Не розумію, чи насамперед подвір'я замітати, чи бух шпани відвозити, чайко, не роздерусь надвоє. Могла б Мариня трохи делікатніше висловлюватись. Хай Мариня поторгується з візником не давати більше, як золотого. А я то й самої. Всі візники в місті знають, що в нас був похорон. Адже з такої оказії, як похорон чи шлюб, то кожний хоче скористати. Навіть мови нема, щоб котрий поїхав за менше, як півтора злотого. Мариня продовжувала готувати сніданок. Насипала цукру в цукерничку, накраяла булки і тепер укладала кусні в апетитну пірамідку. Та навіщо Мариня стільки свіжої булки накраїла? На снідання вистачило б того, що вечері лишилась. Ей, самі зачерствілі недоїдки. Я то висушу і перемелю на булочну муку. Хотіла запитати і панунці, а що на обід буде? З м'яса нічого не залишилось? Теж запитання. Бо то Мариня не шкодувала м'яса фірманам. Певно, що ні. Хай бідний хлоп теж скористає з оказії. Хай Мариня залишить свою філософію для себе, а краще подумає, що б то на обід приготувати. А як там з голубцями? В горщиках нічого не залишилось, хіба те, що старілок та сполумисків зібрала. Ніби те, що гості не доїли. Катерина вдруге вдала, що не зрозуміла натяку. Хай Мариня зварить борщ на кістці від шинки і підігріє голубців, то й буде обід. Мариня сплеснула в долоні. «Та які голубці? Хіба ті недоїдки? Про мене можу підігріти їх, але я їх не їстиму». Катерина мала вже досить цієї балаканини, але відповіла ще спокійно. «Мариню, по-перше, по тих гостях, що були в нас, можна і недоїдки поїсти. А по-друге, ніхто цілого голубця не брав до рота». У дверях спальні появилася Ольга з папільотками на голові. «Катрусю, що робити з постілью, татка?» Катерина переложила срібло фланеллю і все разом віднесла до буфета, ключі від якого завжди носила при собі. «Мариню, Мариню! Я тут! Що знову сталося?» «Та те сталося, що я вчора з вечора поклала за буфетель Літр вишнівки А сьогодні не бачу її Та й не будете бачити Ще вчора забрала її тітка Михасева Як забрала? Що значить забрала? Мариня і собі підвищила голос Та що панунця Причепилась знову до мене Хочуть панунця Аби я сказала Що тітка вкрали чи як Добре, вже добре Хай Мариня не говорить так багато Але скаже до ладу як то сталося? Та так сталося, що вчора стрийкомихась якісь гроші програли в карти, а тітці з тої гризоти аж голова розболілась. Прийшла сюди і почала нипати за цитриною, і знайшла ту вишнівку, подивилась на світло, покалатала чи добре заткана і сховала до своєї торби. А Мариня стояла як мальована і дивилася спокійно, «Як працю розносять?» Мариня зазвичкою креснула в долоні. «А то що, я мала за барки з тіткою брати ще як?» Я їм казала, що тепер, як панунці заручились, то горінка придасться в хаті, бо треба буде пана доктора коли-неколи почастувати. А тітка Михасева відповіла мені на те, що в них теж дві дочки, і що до них теж може наречений приїхати». А я подумала собі, що найгірше, якби хтось захотів притулитись до такої тарлиці, як та їх аврельця. Катерина махнула рукою, щоб Мариня замовкла. Хай Мариня іде до кухні і не плете тут, як з гарячки. Вчинок Меланії Річинської глибоко обурив Катерину. Літр вишнівки, то не цяця -ця пужално. В цьому випадку не йдеться про фактичну вартість речі. Катерину взяла за живе сваволя родичів, зокрема Меланії Ричинської, яка, по суті, навіть не була їм родичкою. Що? Не стало голови родини? Валиться будинок і... Можна кожному, кому до вподоби, розтягувати по цеглині з руйновища. Що? Пам'ятає Меланія ту вишнівку – «Не будь вона Катериною Річинською!» І приплив нової злої енергії зігрів Катерину. Тепер розглядала, здавалося б, дрібний вчинок Меланії Річинської не як не тактовну поведінку злосливої ролички, але як підступний виклик світу, що заздрив їй за безбородька. Чітким солдатським кроком увійшла до їдальні. «Мариню!» – гукнула через коридор. «Прошу накрити стіл до сніданку!» Мариня, видно, забула, як снідається в нашім домі. Мариня спантеличено повела очима по столі. Така парада панонцю була добра колись. Тепер знову буде так, як колись, – різко обірвала Катерина. Зрозуміла Мариня? Мариня зіщулила очі і захихотіла в рукав. Бог свідком, що нічого так гаряче не бажала, аби в цьому домі було знову так, як колись, щоб знову могла подавати на снідання шоколад з французькими бабочками і грейфрут з цукром на друге. Хотіла збагнути дійсно вартість Катерининих слів, і тому запитала облудно. Я хотіла спитати пан Нунцю, чи тих учорашніх голубців залишити і для пана доктора на вечерю? Бо я мусила б їх до пивниці віднести, щоб не скисли. Катерина подивилась пильно на Мариню. Надто добре знали одна одну, і тому виключалась поміж ними будь-яка гра. Ні. Доля пана доктора принесе Мариня від кремера пачку сардинок, цеглинку масла і коробку айдамського сирку. Тої самої нема дурних, і відразу збунтувалась Мариня. Хай іде хтось сміливіший, бо я більше до окремера піду. Ми вже стільки наборгували там, що я не маю лиця показатись йому перед очі. Він завжди дивиться на мене такими очима. Ет, на Мариню кожний зараз дивиться. По-друге, що то за слова? Понаборгували. Є через хворобу татка, а потім через похорон деякі неврегульовані рахунки. І більше нічого». «Дрібничка, яка вирівняється при першій нагоді. І нема про що стільки говорити, розуміє Мариня?» Мариня смикнула плечем. «Що тут не розуміти? Але хай панонця вже за одним махом урегулюють, чи, як то кажеться, і молочарку, бо баба мені дихати не дає». «Все буде», – з достойністю відповіла Катерина. «Все на наднається» лише трохи терпеливості. Як тільки пан меценас Білинський переведе наші цінні папери на гроші, все зразу поліпшиться в нас, побачить Мариня. Так би Бог дав, зітхнула побожно Мариня, бо видять панунці самі, що паперів ніхто не хоче. Кожному тільки грошей, грошей давай. Такий тепер світ настав. Але як панунці кажуть, що все буде добре, Хоч як вірогідно запевнила Катерина Мариню про те, що все буде добре, в глибині душі та не мала переконання, що в цьому домі буде ще колись так, як бувало за життя покійного отця Каноніка. Правда, був такий момент, коли Марині здавалось, що Катерина для якихось невідомих їй цілей приховує перед нею дійсний стан добробуту, маскуючи його бідністю. Але тепер Марині вже все ясно. Зрозуміла нарешті, що вчора ховали вони не самого отця Аркадія. В кам'яний погріб замурували вони і свою долю. Гай-гай! Мариня вислизнула за двері, а Катерині раптово зробилось холодно. Покірність, з якою вийшла Мариня, здалась нещирою. Виникла раптом велика охота скочити ще на хвилинку під ковдру, але перемогла себе і пішла у ванну. Холодний душ стряс тіло, Проте Катерина не закрутила крана, А навпаки, ще більше підставила плечі Під тугі струмені. Треба гартуватись, подумала, Надаючи глибшого, Наче символічного змісту цим словам. Треба гартуватись, Бо життя, що йде назустріч, Кострубати неласкаве, Як батоги цієї холодної води, Що ріжуть по плечах. Після того, як розтерла себе рушником і відчула в собі знову тепло, сприйняла його як животворну силу, а найприємніше було те, що сила та мала джерело в ній самій. Безбородько чує тривожний стукіт у двері, але не спроможний подати голос, запитати, хто там так настирливо стукає. Не спить, але й не може вхопитися за нитку свідомості, не може зрозуміти найважливіше – «Де він і що з ним?» «Пане докторе! Пан доктор чують мене!» «Це голос його господині, пані Бровко!» «Ах, правда, він у себе на квартирі, на власному ліжку, напроти гобелен, жінка-риба, в який він уже кілька хвилин несвідомо вдивляється!» «Я зараз, прошу, пані!» Миттю зіскакує з ліжка, поспішно накидає на себе халат, повертає в замку ключ і плигає знову в нагріту постіль. Незвик, не любить неодягненим показуватись людям на очі. Обережно входить пані Бровко і приносить з собою приємний запах кави. Пані Минодора Бровко нічим не нагадує собою тип господинь старих кавалерів. Вона елегантна, помірковано балакуча, Дбайлива, але ненахабна. Любить знати чужі таємниці, але не любить чванитись ними. Одним словом, поважна дама. Як і годиться вдові полковника. Так, вона була вдовою полковника австрійської армії і гордилась цим не менше, як дехто орденом. Поміж кандидатів і квартирантів вибирала людей інтелігентних, якщо не можна було знайти кого-небудь свого кола. Я дуже перепрошую, пане докторе, але недавно приходив якийсь післанець з лікарні і не міг достукатись до пана доктора. Мене занепокоїв такий міцний сон пана доктора, і я вирішила на свою відповідальність спробувати розбудити пана доктора. Я дуже перепрошую. Слава Богу, що все в порядку, а то я вже... Я вже не знала, що й думати. Вона стоїть біля дверей, висока, в чорні, з білим блискучим комірчиком сукні, срібноволоса, з нестарим ще, дуже блідим лицем, зі схрещеними, такими ж ненормально білими руками на грудях. І з прихильним заклопотанням чекає відповіді. А де ж той післанець? Пані Бровко схиляється чемно, з відтінком провини. Я дуже перепрошую, але він не хотів чекати. Вже дванадцята доходить, і він тільки просив, щоб пан доктор потрудились до лікарні. Безборотько захотів позіхнути, але вчасно утримався. Добре, пані Добродійко, дякую, що ви збудили мене. Це, правдоподібно, Мажарень турбується за своє чергування. Здається мені, що вчора на тризні у панства Річинських я невдало помішав трунки і прийшов з малим шумком в голові додому. — Ах, правда, — зітхає пані Бровко, співчуваючи невідомо лише кому, — аналогічним подіям у своєму житті чи лихові знайомих Річинських. Вчора був похорон блаженної пам'яті отця Каноніка, бідна пані Річинська. Це страшне – лишитись самій, без пенсійного забезпечення, з п'ятьма дівчатами. Безбородько насторожується. Як розуміти її слова? Незручно попросити пані Бровко докладніше викласти свою думку про маєтковий стан Річинських. Але його пече знати, що саме пані Бровко думає про цю справу. Він вважає, що зі всіх його знайомих вона єдина могла б об'єктивно поставитись до факту його заручин. Безбородько боїться безпосереднім запитанням про фінансові справи Річинських викликати у пані Бровко підозріння, які могли б кинути тінь на його добре виховання. Але, зондує він ґрунт, з Річинськими добре бодайте, що не лишились без сотика за душею, як то кажуть. Пані Бровко – дама у всіх відношеннях. Вона нічому не дивується занадто і тепер тільки підносить злегка вгору свої підчорнені брови і питається з поблажливою усмішкою.